Сміх єднає людей. У тебе такий сумний сміх. З тобою все гаразд? Дожилися. Сліпа дівчинка питає у такого здоровання, як я, чи все у нього гаразд? Невже так помітно, що не все? Не знаю, чому я не збрехав. Я ж так люблю брехати. «У мене все зле», – кажу я. «У мене все зле. Мені нема де подітися в цьому місці. Моя мати з'їхала з глузду і хоче мене вбити. Пробач, бідна маму». «Ні, я таки не втримався», – збрехав. «Що я за людина? Ти можеш залишитися тут». Я живу з братом, але його зараз немає вдома. До речі, мій брат – режисер. Чекай, ну, сядемо, вип'ємо чаю і все вирішимо. Тільки не плач, добре? Отак просто я залишився в домі Міри. Міри та родого. Але я трохи втомився. Тому про Рудого й згодом. Частина четверта. Ваш вихід, пане Рудий. Коли Рудий теревенив про те, що улюбленою книжкою його дитинства була і залишається казка «Маша та ведмеді», я здебільшого йому не вірила і вважала – що він каже так навмисне, щоб побачити, яка в людей буде реакція. Рудий запевняв, що ця казка вчить поважати приватну власність. Тут варто сказати, що Рудий поважає приватну власність, особливо ту, що належить йому. Але сьогодні ввечері я вперше переконалась в тому, що, можливо, він не брехав, коли співав Діфірамби касті про негостинних ведмедиків. Звісно, що роди, який вирізняється глобалізмом, волав на всю хату небанальні «Хто спав в моєму ліжку, а чи хто їв з моєї миски?» Він брав ширше, він не зосереджувався на таких дріб'язкових речах, він волав, «Хто селився в моїй хаті? Що це за шльондра?» Так він назвав Еріку шльондрою. Саме так він сказав. І це мені не сподобалось. Я побоювалася, що Еріка... Не чує нашої сварки, але вона й не чула, принаймні, її початку, тому що Еріка, привітавшись із Рудим швидко зникла за дверима ванної кімнати. Мені здається, що в неї дуже розвинута інтуїція. Так, скоріше за все, Еріка типовий інтуїт, це добре. Рудий тим часом тикав пальцем на венеційську ляльку, яка висіла на стіні нашої затишної кухні і продовжував латати. Це ти її, я маю на увазі, цю хвойду вбрала, як цю ляльку? Чи вона такою була до того, як вдерлася в нашу домівку? До речі, ця лялька, яку люблязно Подарувала нам мати ніщо інше, як венеційська повія початку минулого століття. Точніше, це іграшкова копія венеційської шльондри. Мама вміє вибирати подарунки, геш? Взагалі, от скажи мені відверто, яка нормальна людина поїде на відпочинок до Венеції? Там усюди вода. Живеш у самісінькій воді. Вона ліворуч, вона праворуч, вона внизу, вона вгорі. Це вже він загнув. Вода вгорі, хоча, може, він мав на увазі дощ. У неї тебе можуть легко зіпхнути, зачепити веслом і втопити. Жити в Венеції все одно, що жити в метрополітені.